Я слухаю і хочу почути казки Віденського лісу. Я завжди захоплювалася людьми, що вміють писати музику. Не треба жодних слів, жодних перекладів. Є тільки звуки. Це так чудово, коли людина чує те ж саме, що й усі, але сприймає зовсім по-іншому і доносить до нас своє відчуття світу. Тут жінка зробила паузу і подивилася на Жерара невинними очима. І він терпляче чекав, доки вона висловиться. Ось чомусь зніяковіла Діана. Такі мої думки зараз. А для мене трошки місця залишилося? Можна знайти, якщо добре пошукати. В ній було стільки жіночності, стільки гнучкої грації і весняної свіжості, що опиратися далі було неможливо. Жерар відчув, як миттєво зникли усі перепони для їх стосунків. «Іди до мене, я допоможу тобі у пошуках». Авдіани запаморочилося в голові від того, що він так близько, що він з нею від його чоловічого запаху, що єднався з пряним ароматом одеколону та його улюблених цигарок. Вона затремтіла, коли її губи торкнулися його поголеної щоки і його солодкуватий губ. Він такий високий, що вона закидає голову, і перед її очима легкі травневі хмаринки пропливають пронизливою блакиттю недоторканого неба. Смак його поцілунків був особливий. Колись Діана цілувалася з чоловіком, але не відчувала ні смаку, ні запаху, тільки шал пристрасті у поцілунках до заніміння. А цієї весни під спів віденських пташок на соняшній галявині вона відчувала кожен нерв свого коханого, дихала разом з ним і збирала солодку патоку з його губів. Прозора безодня ставала куполоподібною, земля відходила донизу та вбік, а в центрі повітряної кулі залишилося тільки двоє – він і вона. «Жераре, любий, можна одне запитання? Скільки завгодно?» Вона відвернулася, щоб він не бачив її почервонілих щік. Яка я була, коли ми вперше побачилися? Він підвівся на руці і зробив одну із своїх жартівливо суворих гримас. «А ти хочеш знати?» «Так. Правду кажучи, страшна. І ти покохав мене з першого погляду?» – продовжувала Діана. «Ні». «Дякую. Вона вколола його ліктим у живіт». «Досить відверто для чоловіка, який щоночі запевняє мене у гарячих, щирих почуттях». Жерар спробував приголубити її, але вона відхилилася. «Знаєш, любий, мені у ті хвилини так хочеться вірити тобі». Він провів рукою по косах, що вже відросли і не стирчали в різнобіч, а лягали шовком майже до середини вуха. Тільки на перший погляд вона здавалася міцною неприступною кригою. Ретельніше дослідивши, Жерар побачив у ній маленького, швидкого їжачка з гострими голками та м'яким черевцем. Вона чекала ніжних слів і пестощів, а він не міг себе пересилити і щось сказати. Його жарти ображали її. Його життя днем насущним хвилювало і непокоїло, його мовчазність дратувала, як і його балакучість. Слова кохання, що виринали з нього самі по собі десь посеред бурхливої пристрасті, жінка не сприймала серйозно. Чоловіча сутність підказувала Жерару, що його коханні замало того, що вона бачить, їй треба ще й почути. «Ти ж знаєш, що я люблю тебе!» – виправдовувався Жерар. «Звідки?» – знизила плечима Діана. «Я не вмію читати твоїх думок». «Гаразд!» – здався він. «Я люблю тебе так сильно, як не можна кохати жінку, бо вона зіпсується». Тут він зібрався її поцілувати, але Діана його зупинила. «Так-так, далі!» Ти з'явилася така самотня і безпорадна, хвора та беззахисна. Ти була мені потрібна. А з першого погляду я не закохався, бо не вмію так. Але я одразу виокремив тебе з-поміж інших. Ти була особлива, я це відчув. Діана заплющила очі і щасливо усміхаючись, хловила кожне його слово. Ось такі справи, Люба завершив він я вичерпав свою позапрофесійну лексику треба буде почитати щось ліричне може вірші діана невдоволено щось пробурмотіла вона тільки почала танути від його слів